Speranța. Pista 13. Sub capitolul 4. August. Vreo 20 de milițieni pe motociclete coborau din siera pentru masă. Niciun ofițer, fără îndoială responsabilii, nesiguri de paza trecătorilor la ora prânzului, o asigurau ei înșiși. Noroc că-i cam la fel de partea cealaltă," își spuse Emanuel. Cinci dintre milițienii ce sosau purtau pălării de damă după moda din 1935, un fel de farfurii fisticii de un albastru dulce și aveau o barbă nerasă de trei zile. Își înfipseseră în calote ultimii trandafiri sălbatici din Sierra. De acum înainte, spuse Manuel, parodind tonul de comanda lui Ramos, vor fi însărcinați cu parada modei numai și delegați de către organizațiile mucitorești și țărănești, de preferință cei mai în vârstă, cu ștampila la acel puțin două sindicate... Asta nu va trece neobservat. Când i-am atacat, soarele ne bătea în ochi. Nu-i vedeam. Era acolo un atelier de modă. Era închis, dar ne-am descurcat. După aceea am rămas cu pălăriile. Satul unde se găsea în acea zi baza lor și a trenului blindat se afla la 600 de metri. O piață cu balcon de lemn ca o curte interioară de fermă, un turn cu acoperișul zuguiat ca de escurial și câteva prăvălioare de sezon, portocalii sau roșii, dintre care una era împodobită cu o oglindă mare. Nu ne stă chiar așa de rău, continuă milițianul. Suntem grozavi. Se așezară la mesele din bodegă, cu puștile cruciși pe spate și cu Pamela pe cap. Pamela pădării femeiești. În spatele lor, pe 30 de kilometri de coline, ultimele pete de culoare ale zambilelor, care acum două luni acoperau stâncile sierei, își desăvârșeau rugina deasupra câmpiei de grâu. Se auzea zgomotul unei mașini gonind în plină viteză. Și deodată, țâșnit dinspre portic, un Ford Kaki în care trei brațe paralele executau salutul fascist. Sub mâinile ridicate în plină lumină, bicornurile napoleoniene și vipuștile galbene pe uniforma verzuie, gărzi civile. Nu văzusele pe care mâncau la stânga porții și credeau că au ajuns într-un sat fascist. Țăranii înarmați din cealaltă bodegă se sculară încet. Prieteni, strigară gărzile, blocând dintr-o dată frânele. – Suntem alături de voi! Țăranii își proptira arma de umăr. Milițienii începuseră să tragă. Mulți din gărzile civile trecuseră în adevăr liniile înamice, dar fără salutul fascist. Pornirea cel puțin treizeci de gloanțe. Manuel deosebit fâsuitul cauciucurilor care explodau. Aproape toți țăranii ochiseră mașina. Totuși un gardist era rănit. Vântul umplea piața de mirosul florilor arse. Manuel ordonă ca gardiștii să fie dezarămați, să fie percheziționați atent, să fie duși într-o sală a primăriei cu o escortă de milițieni, săranii urau gărzile civile și telefonă la cartierul general al colonelului Mangada. E vreo primeștie sau e ceva urgent?" întrebă ofițerul de serviciu. Nu. Dacă e așa, aveți grijă, fără justiție expeditivă. Trimitem un ofițer pentru Consiliul de Război. Vor fi judecați într-o oră." Desigur, altceva." Sosirea lor ne demonstrează că dintr-un bârluc fascist se poate ajunge până aici. Am pus o bază la intrarea în sat și alta pe drum. Nu ajunge. Consiliul se ținea la primărie. În spatele acuzaților, în sala mare, văruită în alb, țăranii în bluze cenușii și negre și milițienii, toți în picioare și tăcuți. În rândul întâi nevestele țăranilor uciși de fasciști. Gravitatea islamului războinic. Doi din cei trei gardiști vorbiseră. E adevărat, executaseră salutul roman, dar credeau că satul ei al fașciștilor și vreau să-l străbată pentru a ajunge în liniile republicane. Minciuna la fel de penibilă de auzit ca și de rostit, ca orice minciună evidentă. Gardiștii păreau că se zbat, gâfâind sub costumul lor țeapăn ca niște strangulați în uniformă. O țărancă se apropie de tribunal. Fașciștii ocupaseră satul ei, un sat destul de apropiat, recucerit de republicani. Ea îi văzuse când sosiseră în mașină. Când m-au chemat pentru băiatul meu, eu, când m-au chemat, credăm că pentru a-l înmormânta, dar nu pentru interogator, bestiile. Se dădu un pas înapoi, parcă pentru a se uita mai bine. Era acolo, ăsta, era acolo. Dacă i-ar și lui băiatul, ce-ar zice, hai? Ce-ar zice? Ce-ar zice lepădătura? Omul rănit se apăra, gâfând din ce în ce mai tare, zbătându-se ca un pește pe uscat. Manuel se gândea că e poate nevinovat. Băiatul fusese împușcat mai înainte ca mama să, să fi fost la interogatoriu și ea vedea pretutinde asasin. Gardistul vorbea de fidelitatea sa față de republică. Sudoarea, picătură cu picătură, se-i pe obrajii ai vecinului său. Broboanele se prelinseră de ambele părți ale mustăților sale pomădate, iar viața aceasta, care mustea sub aparența imobilității, părea viața autonomă a fricii. Ați venit să vă alăturați nouă?" Spuse președintele, și n-aveți nicio informație să ne dați? Se întorcea spre al treilea gardist, care nu spusese nimic. Acesta îl privi cu insistență, subliniind astfel că nu i s-a adresat decât lui. Ascultați, sunteți ofițeri, deși vă aflați alături de ăștia. Am auzit destule. Am legitimația 17 a falangelor din Segovia. Trebuie să mă împușcați. Bun, cât că asta se va întâmpla azi. Dar înainte de a muri, aș vrea să am satisfacția de a-i vedea împușcați în fața mea pe acești doi ticăloși. Ei au legitimațiile șase și 11 Mi-e scârbă de ei. Acum vorbesc de la soldat la soldat. Faceți-i să tacă sau scoateți mă afară. Dar mândru se mai ține ăsta, spuse bătrâna. Un ucigaș de copii. Sunt cu voi, strigă președintelui lui gardistul rănit. Președintele se uita la ofițerul care vorbise. Nas a sturtit, buze groase, mustață scurtă și părul creț, o mută dintr-un film mexican. Președintele crezu o clipă că îl va pălmui pe cel rănit, dar nu se întâmplă nimic. Mâinile sale nu erau mâini de jandarm. Fașciștii introduseseră agenților în garda civilă, ca și în cazarma din montani. Când ați intrat în garda civilă? Omul nu mai răspundea, nepăsător de acum față de Consiliul de Război. Sunt cu voi, urla din nou rănitul, pentru prima oară cu un accent convingător. Vă spun că sunt cu voi. Manuel nu ajunse în piață decât după ce auzise salva plutonului. Cei trei fusese împușcați într-o stradă apropiată. Trupurile căzuseră pe burtă, cu capetele în soare, cu picioarele la umbră. O pisicuță pufoasă își plecă mustățile asupra băltoacei de sânge a omului cu nasul turtit. Se apropie un băiat, alungă pisica, își muia arătătorul în sânge și început să scrie pe zid. Manuel, cu gâtlejul sugrumat, urmărea mâna. Moarte fascismului Tânărul țăran își suflecă mânecile și se duse la fântână să-și spele mâinile. Manuel privea trupul ucis, bicornul la câțiva pași, țăranul a plecat asupra apei și inscripția încă roșie. Trebuie să creăm spania nouă împotriva unuia ca și împotriva celuilalt," se gândi el, și nu va fi ușor nici cu unul, nici cu celălalt." Soarele ardea cu toată puterea pe zidurile galbene. Sub capitolul 5 Ramos și Manuel merg de-a lungul terasamentelor. Seara e asemenea serilor în care nu s-au detunul. În crepusculul de portrete gvestru, în mireasma pinilor și a ierburilor ce cresc printre pietre, siera coboară în coline ornamentale până în câmpia Madridului, peste care noaptea se așterne ca peste mare. Insolit, trenul blindat, pitit în tunelul lui, pare uitat de războiul ce se duce odată cu soarele arzător. Am petrecut o jumătate de oră luându-mă la harță cu băieții ca un fraier, spuse Ramos. Mai mult de zece vor să se ducă să mănânce acasă la ei, și trei la Madrid. E perioada vânătorii și ei confundă lucrurile? Care e rezultatul negocierilor tale certărețe? Cinci rămân, șapte pleacă. Dacă ar fi fost comuniști, rămâneau toți. Câteva împușcături izolate și un bubuit îndepărtat de tun fac mai profundă pacea munților. Noaptea va fi frumoasă. De ce ai devenit comunist, Ramos? Ramos se gândi. Pentru că am îmbătrânit. 42 de ani nu înseamnă că sunt chiar așa bătrân. Dar când eram anarhist, iubeam mai mult oamenii. Anarhismul pentru mine însemna sindicatul, dar era mai cu seamă legătura de la om la om. Conștiința politică a unui muncitor nu se individualizează decât mai târziu. La început e o problemă de influențe. Ascultă, Manuel, hai explicăm dacă înțelegi ceva din toate astea. În fața noastră e armata spaniolă. Să zicem că ar fi formată mai cu seamă din ofițeri. În Filipine au fost bătuți mărca ca niște nătăflăți. În Cuba, la fel. Din cauza americanilor? Dacă vrei, producție superioară și industrie de prim rang. În Maroc au fost bătuți măr Dabdel crim nu de american. De ce domnișorii noștri cu mustățile plăștite o iau la sănătoasă în fața lui Crim și acum nu? Întotdeauna s-a spus, armata de o peretă. De ce au șters-o la melila și aici nu? Relațiile dintre Manuel și Ramos începeau să se schimbe. Ele fusese până atunci cele ale unui sindicalist experimentat, cu un om de 30 de ani, serios, deși glumeț, străduindu-se să cunoască lumea în care își pusese speranța să nu amestece ceea ce verificase cu ceea ce visa, dar fără experiență politică. Experiența aceasta începea să dobândească și Ramos știa că Manuel era mult mai priceput decât el. După cum la centrală mânuise o riglă, în seara asta Manuel vântura într-una ca pe un pămătuf o ramură de pin în vârful căreia lăsase un mănunchi de ace. Trebuia să aibă ceva în mâna dreaptă. Nu există armate de operetă, dragul meu, Ramos. Există numai operete în armată. Ceea ce numim o armată de operetă e o armată de război civil. Armata noastră, în fine, armata spaniolă, are un ofițer la șase oameni. Crezi că bugetul ei e consacrat războiului? Naivule. Nici pomeneală. Doar soldei ofițerilor, proprietari sau în serviciul proprietarilor și achiziționării de arme automate care nu sunt deloc bune pentru război, din cauza șperțurilor, dar sunt bune pentru poliție. De pildă, mitralierele noastre model 1913, avioanele noastre care au o vechime de peste 10 ani, inexistente împotriva unei națiuni, hotărătoare contra unei revolte. Imposibil de făcut un război peste hotare cu așa ceva, chiar un război colonial. Despre armata spaniolă nu s-a auzit vorbindu-se decât în caz de înfrângeri sau de delapidări și de represiuni. Dar nu e o operetă. E un Reichswehr de proastă calitate." Câteva bubuituri îndepărtate urcară din vii. Sunt aduși milițieni răniți pe paturi ținute de cele patru colțuri. Poporul salvează Madeidul în fiecare zi," spuse Manuel privind crestele, în spatele cărora se află fasciștii din Segovia. Da, după aceea se duce la culcare." Dar o pornește din nou a doua zi." Ești pe care date forma, Manuel? Cu atât mai bine." Ai comandat bine împotriva bateriei. Poate că s-a schimbat ceva în mine și pentru tot restul vieții mele, dar nu datorită atacului de-al al bateriei. Asta s-a născut astăzi când l-am văzut pe tipul ăla scrind pe perete cu sângele fascistului împușcat. Nu mă simțeam mai răspunzător dând instrucțiune în livada de măslin, conducând camionul sau o dinioară rabla de mașină. O dinioară, repetă Ramos. Nu trecuse nicio lună. Trecutul nu e o problemă de timp, dar în fața tipului rătăcit care scria pe zid acolo, mi-am dat seama că noi eram răspunzători. Nevinovăția comandamentului, dragul meu Ramos! Departe, pe teren guvernamental, arde fără fum un foc ciobănesc sau țărănesc. Valurile întinse de ceața ale nopții învăluitoare se îndreaptă către focul acesta. Pământul dispare, flăcările sunt unica pată luminoasă a povărnișurilor. Pacea alungată din munți, pitită sub pământ, ca trenul blindat sub tunel, pare să țâșnească prin focul zglobiu. Mai e unul, mult mai departe, la extrema dreaptă. Cine are grijă de răniți?" întrebă Manuel. Medicul șef al sanatoriului, un tip foarte răbdător. Republican de stânga, socialist de dreapta, cred, și milițienele sunt de mare ajutor." Manuel povestește despre sosirea fetișcanei în spatele camioanelor. Ramos, cu degetele prin șuvițele lui Cârlionțate, zâmbește. Ce părere ai despre miliție, Nemanuel? În luptă activă, zero. Pe scurt, tocmai bune să pune la încercare nervii bărbaților. În luptă pasivă, foarte bine. Curaj cam alternativ, deseori și la bărbații așa. Sublim câteodată. Știi, mă bucură ceva. În orice se cu cucerii de Franco, fiecare devine și mai sclav. Nu numai ai noștri, asta e de la sine înțeles." dar și copiii încredințați din nou preotului și femeile trimise înapoi la bucătărie. Toți asupriții, într-un fel sau altul, au venit să lupte împreună cu noi. Ciudată puterea focului. Înălțându-se și coborând într-un ritm de forjă, pare că arde asupra tuturor morților zilei, ca asupra nebuniei oamenilor, noaptea învăluitoare. Ramos simte că îi piere surâsul. Observă focul celălalt. Ia din nou binoclul. Nu sunt focuri ciobănești? Sunt semnale. Nu cumva va începe să vadă și el ca milițienii semnale pretutindeni? E obișnuit cu semnalele cu foc. De altfel, numără, băi ăștia sunt pe cale să semnalizeze prin morse, dar nu în limbaș precis. Și celălalt foc e un foc semnalizator. Faștiștii și-au pregătit bine treaba. Câte asemenea focuri ard la ora asta în spatele liniilor republicane. Pe toate colinele, atât de departe cât poate vedea Ramos și până unde se aude țăritul greierilor, Milițienii sunt culcați și dorm. Exclamațiile au încetat. Morții din timpul zilei, care de pe acum apasă cu toată greutatea lor asfaltul drumului sau tufișurile colinelor, își încep lipiți de pământ prima lor noapte de morți. În pacea transparentă, statornicită asupra sierei, numai limbajul tăcut al trădării umple întunericul învăluitor.